Aitor, zegin espereko luke, zugondarrubi tirabaziko zinan, nula. Bai, ala da, no, bai, mengo porto hauetan da enaiz anion debiltzen, porto luzetan, da gaur rondotoko azait. Jezaldiaren aposto aditea askotan, balbo berreko penta. Ba, ba, bai, bai, hori bai, zailate gagu jezaldian da gaur ari dezondotea da, eta hori. Biru minutukin jaizki belen. Behan ez genduen espero, eh? Baina egin egin zuago baina zu indartu zaube, badan egin, ozea, nazetatik, baina zen bezala. Ez zegoen jorrak espero, irun miliuz aguantatzea, eta gero jetxeran ezken enbora gehiara bat ziren zuen. Bai, ala da, ez koraka mantendu operaka, ba, eta enbora aliketa gehiaren aguantatzen dago beraka, ba, daren bat ea. Eta errepete bat egin, mirasua hitzuliko lehi dartzaude, azken zain prioridad, ber bi hartzemuz gotea karrera oso gorra da ta gaur aguntatzen dunu. Oroez sinatara pasaien astean etepori ez dagutzen, badakigu exokabroia dela, sinatzekabroia dugu lako bia zaintzuri honetan, baina zer ez pre ze hauaren kilometrotik eta hon dira, eh, sua homo da eta suan bia. Bai hala, gainago, intentsa ekipo onak hau, oso fuerteak hau ta gaur aguntatzen dunu.